Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Pada siang hari yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kesempatan Untuk yang kesekian kalinya bagi kita semua Untuk bertafakuh Menambah keilmuan kita Mempertebal keimanan kita dan memperbaiki segala apa yang kurang pada diri kita. Mudah-mudahan kesempatan-kesempatan yang seperti ini senantiasa Allah karuniakan dalam kehidupan kita, sehingga kelak kita bertemu dengan Allah subhanahuwataala dalam keadaan husnul khatimah. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahawa pada hari ini kita telah berada di akhir-akhir bulan Sya'ban, yang dalam waktu dekat lagi, insyaAllah Allah, kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadhan, bulan yang penuh rahmah. Bulan yang penuh maghfirah, bulan ibadah, bulan bertakarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Alhamdulillah pula, pelajaran kita tentang kitab Umdatil Ahkam pada belakangan ini terkait dengan pembahasan siam. yang merupakan salah satu ibadah di antara ibadah-ibadah yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan. Maka sebelum kita lanjutkan kepada hadis yang akan kita belajar insyaallah hadis yang ke-178 dan seterusnya anakah baiknya untuk kita murojaah sejenak apa yang telah kita belajari dari kitab usiam, agar kita lebih terbekali di dalam mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan yang sebentar lagi, insyaAllah ta'ala kita akan memasukinya. Ikhwan Fiddin, Rahimani, Warahimakumullah. Dari pelajaran-pelajaran yang lalu, kita telah mengetahui bahwasannya, Siam di bulan suci Ramadan merupakan kewajiban bagi kaum muslimin, baik laki-laki ataupun wanita. Bahkan siam di bulan suci Ramadan ini merupakan salah satu rukun, salah satu pondasi dari rukun Islam yang lima. Ia merupakan rukun Islam yang keempat. Rasulullah SAW di masa hidupnya terkhusus setelah datangnya kewajiban siam di bulan suci Ramadhan. Beliau senantiasa melakukan siam di bulan suci Ramadhan hingga wafat beliau SAW. Siam di bulan suci Ramadhan diwajibkan pada bulan Syaban tahun 2 Hijriah Dan Rasulullah SAW meninggal dunia pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah Sehingga beliau SAW mengalami pelaksanaan siam di bulan suci Ramadhan Kurang lebihnya selama 9 tahun lamanya di masa hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita telah pelajari pula Bahwasannya tidak dituntunkan bagi kita untuk mendahului kedatangan bulan suci Ramadhan dengan pelaksanaan Siam satu hari atau dua hari Sebelum datangnya bulan suci Ramadhan Bahkan yang demikian ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala Pelaksanaan Siam satu hari atau dua hari Menjelang datangnya bulan suci Ramadhan tersebut Dikarenakan suatu kehati-hatian Barangkali telah masuk ...bulan suci Ramadhan. Maka yang seperti ini... ...dilarang oleh Rasul SAW. Sebagaimana yang telah kita belajar... ...dalam hadis Abi Hurairah... radhiyallahu anhu. Adapun seseorang... ...yang kebetulan... ...pada hari-hari tersebut... ...sehari atau dua hari... ...menjelang masuknya... ...bulan suci Ramadhan... Ternyata masih ada saum Ramadan tahun sebelumnya yang belum dibayar. Maka boleh baginya untuk membayar apa yang kurang dari saum Ramadan tahun lalu untuk dibayar pada hari-hari itu. Demikian pula boleh bagi seseorang yang bernadhar. Melakukan saum pada hari-hari itu boleh untuk melaksanakan Saum nazarnya pada hari-hari itu Demikian pula boleh bagi seseorang Yang telah terbiasa melakukan suatu saum tertentu Apakah itu saum hari Senin dan Kamis Ataukah saum Dawud Apabila bertepatan dengan hari tersebut Ya'ani sehari atau dua hari menjelang Masuknya bulan suci Ramadan Maka termasuk yang dibolehkan Sehingga yang dilarang adalah khusus bagi orang yang melakukan saum sehari atau dua hari menjelang datangnya bulan suci Ramadhan. Dalam rangka merasa perlu untuk berhati-hati. Siapa tahu telah masuk hari-hari itu bulan suci Ramadhan. Berikutnya, kita mengambil faedah dari hadis Abdullah bin Umar. Bahawasanya pelaksanaan bulan suci Ramadhan terkait dengan munculnya hilal Ramadhan. Munculnya bulan sabit tanggal 1 Ramadhan. Patokan masuknya bulan suci Ramadhan bukanlah dibangun di atas ilmu hisap. Akan tetapi dibangun di atas munculnya hilal Ramadhan. Cara melihatnya adalah, yaitu pada tanggal 29 Sya'ban di sore hari menjelang terbenamnya matahari, dilakukanlah proses ru'yatul hilal, melihat hilal tersebut. Apabila pada hari itu hilal Ramadan terlihat, maka berarti pada malam harinya, sudah dilaksanakan sholat taraweeh, dan besoknya dilakukan saum pertama Ramadan. Namun, jika dalam proses ru'iyatul hilal, tidak tampak hilal Ramadan, tidak ada yang terlihat di negeri Indonesia ini, maka berarti besok masih, keesokan harinya masih tanggal 30 Syakban, dan belum dilakukan malamnya solat taraweh dan juga belum dilakukan keesokan harinya saum ramadan. Masalah penting yang dalam kesempatan lalu kami telah ingatkan bahwasanya pelaksanaan saum ini terkait dengan kebijaksanaan pemerintah suatu negeri. Terlebih kita yang berada di negeri Indonesia ini pemerintah. Cukup memperhatikan masalah Rukyatul Hilal Memfasilitasi dengan berbagai fasilitas Baik itu tempat ataupun peralatan Dan menerjunkan tim-tim khusus Untuk pelaksanaan Rukyatul Hilal Sehingga bagi kaum muslimin Di negeri Indonesia ini Hendaknya satu di dalam menentukan Saum Ramadannya Dan juga di dalam menentukan Hari Raya Idul Fitrinya Yaitu dengan mengikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah kita Dan kita sempat menukilkan Dalam pelajaran-pelajaran yang lalu Beberapa fatwa para ulama Di antaranya adalah Fatwa Al-Syeikh Al-Albani Rahimahullah Ta'ala Kemudian berikutnya kita telah mempelajari Tentang pentingnya prosesi sahur Di dalam Sahum Ramadan Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya. Tasahhur fa'inna fi sahuribarokah. Lakukanlah prosesi makan sahur karena di dalamnya terdapat barokah. Para ulama sepakat bahawa hukum bersahur itu adalah mustahab sunnah. Namun bukan berarti jika hal itu sunnah kemudian ditinggalkan. Akan tetapi justru yang sunnah itu berusaha untuk dikejar agar lebih mendapatkan ridho Allah Subhanahuwataala. Terlebih manakala Rasulullah SAW menyebutkan secara tegas bahwasannya di dalam prosesi makan sahur tersebut terdapat barogah dari Allah Subhanahuwataala. Sebagaimana pula kita telah mengetahui dari hadis Anas bin Malik, hadis Zaid bin Thabit dan juga nanti akan kita pelajari hadis sahal bin sa'ad as-sa'idi tentang dituntunkannya agar pelaksanaan bersahur dilakukan di akhir malam dilakukan di akhir malam yang kurang lebih sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik ketika bertanya kepada Zaid bin Thabit yaitu Jarak antara sahur dengan waktu subuh adalah bacaan 50 ayat Al-Quran Yang kurang lebihnya seperempat jam lamanya Dan ini tentunya waktu yang afbal Bukan berarti kemudian sebelum itu tidak boleh bersahur Boleh Yang penting masih berada di akhir-akhir malam Maka yang seperti itu merupakan waktu sahur Semakin akhir maka semakin baik pelaksanaan waktu sahur tersebut selama belum masuk waktu subuh sebelum muncul fajar sodiq yang merupakan pertanda masuknya waktu subuh berikutnya kita telah pelajari kita telah pelajari pula atau bahkan akan kita pelajari insyaallah hadis Aisyah hadis Ummu Salamah belum sudah nah kita telah pelajari Bahwa seorang Yang dalam keadaan junub di malam hari Baik itu karena bergaul dengan istrinya Ataukah karena mimpi basah Baik laki-laki ataupun wanita Apabila telah masuk waktu subuh Kemudian ternyata Belum mandi janabat Maka baginya untuk mandi janabat dan melakukan saum di hari itu. Saumnya, siamnya terhitung sebagai siam yang sah walaupun ketika masuk waktu fajar masih dalam kondisi sebagai seorang yang junub. Demikianlah yang pernah terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikisahkan oleh Ummul Mukminin Aisyah bintu Abi Bakar dan juga Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anhumā. Pada hari ini insyaallah kita akan mempelajari hadis yang ke-179 dari kitab Ummadul Ahkam yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Al-hadis at وسبعون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه Hadis yang ke-179 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya sahabat Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sohr Ad-Dausi seorang sahabat yang mulia perawi hadis terbanyak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam an النبي صلى الله عليه وسلم قال bahwasanya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Man nasiya barang siapa terlupa wa huwa sha'imun dia dalam keadaan sa'im. dalam keadaan berpuasa dalam keadaan melakukan siam fa kemudian dia makan au atau dia minum fal yutimma sawmahu maka hendaknya dia melanjutkan saumnya tersebut fa inna ma at'amahullahu wa karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa yang memberi makan dia dan memberi minum dia Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan suatu hukum penting yang terkadang dialami oleh seorang yang melakukan ibadah siam, baik itu di bulan suci Ramadhan atau di luar bulan suci Ramadhan. Baik itu siam wajib ataukah siam yang sifatnya sunnah. Kasus lupa terkadang bisa terjadi pada seseorang. Dia lupa bahawa saat itu dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan bersiam. Lalu kemudian memakan sesuatu. Dalam keadaan dia lupa bahawa dia sebagai seorang yang melakukan saum. Atau minum habis melakukan aktivitas, kemudian masuk rumah, melihat ceret air, lalu dituangkan ke dalam gelas dan meminumnya dalam kondisi lupa. Maka dalam keadaan yang seperti ini seseorang tidak perlu untuk bimbang apa yang harus dilakukan. Bimbang dalam artian apakah dilanjutkan ataukah tidak? apakah saumnya batal ataukah tidak Maka seseorang tidak perlu bimbang karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan bimbingan yaitu sabda beliau fal yutimma saumahu maka hendaknya dilanjutkan saumnya nah, Bukankah telah melakukan proses makan Bukankah telah melakukan proses minum kita katakan benar. Memang dia telah makan atau dia telah minum. Akan tetapi dikarenakan syariat ini adalah syariat yang dibangun di atas rahmah. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengampun. Zat yang maha belas kasih kepada hambanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah menuntut suatu beban bagi hambanya yang terlupa, maka Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan orang yang seperti ini. Demikianlah Islam yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan rahmatan alil alamin, rahmat bagi semesta alam. Maka dari itu, ketika seorang terlupa, ia dalam keadaan saum, lalu makan dan minum. Maka lanjutkanlah saumnya Allah telah mengampuni yang demikian itu Lanjutkan saumnya Dan saum pada hari itu terhitung sah Namun perlu diingat Bahawa kasusnya adalah kasus Seorang yang lupa Bukan orang yang pura-pura lupa Haus kepingin minum Dia minum ketika ketahuan wah saya lupa Nah ini tidak teranggap dia tidak tahan, kondisinya lapar. Curi-curi waktu, curi-curi kesempatan, lalu makan sekenyang-kenyangnya. Ketika ketahuan, wah saya lupa kalau saya melakukan saum. Maka Allah SWT maha mengetahuinya. Dan Allah SWT maha mampu untuk membedakan mana seorang yang benar-benar lupa dan mana seorang yang pura-pura lupa. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan, fa inna atamahu Allahu wasaqahu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang memberi makan dan dialah yang memberi minum. Maksudnya bahawa seorang yang lupa bahawa ia dalam keadaan saum lalu makan dan atau minum, maka ini merupakan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang menentukannya dan perbuatan tersebut di luar pilihan orang tadi seakan-akan memang Allah subhanahuwataala hendak menguatkan tubuhnya dengan dia makan atau dengan dia minum tersebut yang dalam keadaan lupa. Demikianlah keterangan tentang hadis ke 179 hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu ini di mana kita bisa menyimpulkan bahwasanya apabila kita terjatuh dalam keadaan apabila kita terlupa lalu makan atau minum sementara berada di bulan suci Ramadan maka tidak perlu membatalkan saumnya saum bisa dilanjutkan dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengampuninya Kemudian di sini Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah ada satu permasalahan yang dibahas oleh para ulama walaupun tidak terkait atau tidak disebutkan secara jelas dalam hadis ini. Karena dalam hadis ini yang disebutkan seorang yang lupa makan dan minum dalam kondisi saum. Lalu dibahas oleh para ulama bagaimana ketika seorang menggauli istrinya di bulan suci Ramadan tapi dalam keadaan lupa bahwa dia saum. Ada yang bertanya apakah mungkin. Menggauli istri lupa dalam keadaan saum. Mungkin-mungkin saja. Karena manusia itu. Mahallul khopo' wa nisyan. Tempatnya salah dan tempatnya lupa. Walaupun mungkin ada yang pura-pura lupa. Namun pembahasan kita di sini adalah. Yang memang lupa. Yang memang lupa karena mungkin ada kegiatan apa atau kebetulan kecapean tidur baik suaminya atau men istrinya sama-sama lupa terjadilah apa yang terjadi maka di sini ada dua pendapat di antara para ulama pendapat yang pertama pendapat alim imam Ahmad bin Hambal rahimahullah bahwasanya siam dia rusak, artinya batal, disebabkan dia telah menggauli istrinya, telah berjimat dengan istrinya. Apapun alasannya, baik itu lupa ataupun lebih-lebih lagi jika tidak lupa. Sedangkan pendapat yang kedua, yang merupakan pendapat jumhur ulama dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang bersamanya. Bahwasanya saum orang tersebut tidaklah rusak. Saumnya tidak batal. Mengapa? Karena dia adalah seorang yang melakukan perbuatan tersebut dalam kondisi lupa. Allah SWT berfirman, Rabbana la tuakhidna. Inna sina awak Terkandung suatu doa ya, ya Allah wahai robb kami janganlah kami dihisap dihitung manakala kami dalam keadaan lupa dan manakala kami dalam keadaan terjatuh pada kegeliruan di mana Allah subhanahu wa taala dalam Hadis terkait dengan ayat ini, Allah Subhanahu wa mengabulkan isi doa tersebut. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'ufiya li ummati 'anil khata'i wan nisyani wa mastukrihu 'alaihi." Dan diampuni, dimaafkan bagi umatku ini manakala terjatuh pada kekeliruan tanpa kesengajaan wan nisyani dan juga dalam keadaan lupa, wamastukrihu alaihi. Dan manakala dalam keadaan dipaksa untuk melakukan sesuatu, Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan orang-orang tersebut yang melakukan suatu pelanggaran dalam keadaan sama sekali tidak ada unsur kesengajaan, dalam keadaan lupa. Tidak ingat sama sekali. Bahawa dia terjatuh pada perbuatan yang salah. Dan juga seorang yang dipaksa. Di dalam melakukan suatu pelanggaran tersebut. Dan juga. Keterangan-keterangan lainnya dari para ulama. Bahwasannya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang sedang kita pelajari ini mengandung satu isyarat Bahawa seorang yang berjima' dengan istrinya dalam keadaan lupa juga masuk di dalamnya. Karena penyebutan makan dan minum di sini bukanlah sebagai satu pembatas dari pembatal pembatal saum yang dimaafkan dikarenakan lupa akan tetapi disebutkan oleh Rasul karena itulah yang sering terjadi maka tidak disebutkannya jima dalam kondisi lupa bukan berarti kemudian tidak masuk ke dalam hadis ini oleh karena itu Asy-Syaikh Al-Bassam hafizhahullah taala memberikan satu kesimpulan di dalam Beberapa kesimpulan tentang hadis ini yaitu kesimpulan yang pertama sihhatu shaumi man, man akala aw syariba aw jama'a nasian sah siamnya puasanya seorang yang makan atau minum atau jama'a berjima' dengan istrinya nasian dalam keadaan lupa dan inilah insyaallah Pendapat yang lebih mendekati kebenaran dalam permasalahan ini. Kemudian kita tambahkan satu permasalahan lagi. Bagaimanakah jika kemudian seorang makan dalam keadaan sengaja. Minum dalam keadaan sengaja. Kemudian juga jima dalam keadaan sengaja. Para ulama sepakat bahawasanya. Saumnya adalah batal. Saumnya batal. Ketika ini semua dilakukan dalam bentuk kesengajaan. Manakah yang lebih berat? Di sisi Allah SWT. Yang lebih berat di sisi Allah SWT adalah. Seorang yang sengaja. Tanpa unsur lupa melakukan jima' di siang hari di bulan suci Ramadhan. Yang melakukan seperti ini maka terdapat kafarah baginya. Sebagaimana hadis yang berikutnya yang akan kita pelajari insyaallah, kafarahnya adalah memerdekakan budak. Memerdekakan seorang budak yang Muslim atau mukmin. Kalau tidak didapati Maka melakukan Saum dua bulan berturut-turut Satu hari Melakukan hubungan suami istri di, di siang hari bulan suci Ramadan Maka di antara kafaranya adalah Melakukan saum dua bulan Berturut-turut Kalau tidak mampu bagaimana Tidak mampu Sohom baru berapa hari saja sudah seperti itu. Apalagi dua bulan bisa-bisa tambah banyak lagi pelanggarannya. Jika tidak mampu, maka memberi makan 60 fakir miskin. Memberi makan 60 fakir miskin. Kalau kemudian, wah sayangnya orang fakir, orang miskin juga, tidak punya mau mau bersodakoh, untuk 60 orang fakir miskin tidak mampu, maka tidak mengapa bagi saudaranya untuk membantu dia di dalam me, di dalam uh, memberi makan 60 fakir miskin tadi. Sebagaimana hadis yang akan kita pelajari satu kejadian yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW terkait dengan sahabat Salamah bin Sa'ar al Bayadi. Kalau misalnya, dia sudah tidak punya uang untuk bersodakah, memberimakan 60 fakir miskin, dibantu semua orang lain untuk membayar kafarah. Setelah dicari, tidak ada orang yang paling miskin kecuali dia. Bagaimana? Maka ini seperti yang terjadi pada sahabat Nabi, Salamah bin Sokhir al Bayadi yaitu di Sodakahkah disodahkan kepada keluarganya sendiri yang memang ia atau keluarga tersebut keluarga termiskin di tempat tersebut. Jadi kesimpulannya, Ikhwan Fidin, Rahimahni Warahmatullah, bahwasannya menggauli istri di siang hari bulan Ramadan merupakan perbuatan e, yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terdapat kaffarah Sebagaimana yang telah disebutkan tadi Bagaimana dengan istrinya? Dipaksa-paksa misalnya Dia sudah menolak habis-habisan Dipaksa Maka dalam kondisi yang seperti ini Si istri tidak mendapatkan kaffarah Karena masuk ke dalam hadis Rasul Yang dimaafkan oleh Allah Wa mastukrihu alaihi Termasuk yang dipaksa Untuk melakukan perbuatan tersebut Berikutnya masalah juga yang terkait dengan ini, bagaimanakah hukum inzal? Di siang hari bulan suci Ramadan. Inzal itu artinya keluarnya air mani. Di siang hari bulan suci Ramadan. Di sini para ulama membagi dua permasalahan. Permasalahan yang pertama bahwa keluarnya min gairi tanpa ada kehendak dari seseorang. Seperti apa? Seperti seorang tertidur lalu bermimpi dan keluar. Maka yang seperti ini, para ulama sepakat, bahawa sawamnya sah, dan sama sekali tidak berpengaruh bagi sawamnya. Lalu bagaimana dengan Keluarnya mani bikhtiarihi dengan kehendak dia. Tentunya di luar pembahasan jima. Telah selesai pembahasan jima. Di luar jima, apakah itu mubasyarah? Me, me, melakukan sesuatu terhadap istrinya lalu keluar maninya? Ataukah yang lainnya? Dengan kesengajaan, dengan kehendak dia. Di sini para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, bahawa saumnya batal. Pendapat yang pertama, bahawa saumnya batal. Dengan keluarnya mani dalam keadaan atas kehendaknya. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Sheikhul Islam bin Mutaymiah rahimahullah, Syeikh bin Uthaymin rahimahullah dan para ulama lainnya. Pendapat yang kedua, menyatakan bahawa saumnya tidak batal. Karena di luar kasus jima, dia berdosa tapi saumnya tidak batal. Dan ini pendapat al-Syeikh al-Albani rahimahallahu ta'ala sejauh apa yang kami ketahui berdasarkan uh, keterangan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Lalu pendapat manakah yang yang lebih utama? Wallahu a'lam. Kami secara pribadi lebih condong kepada pendapat yang pertama, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Ibn Utsaimin dan yang lainnya, bahwasanya saumnya batal dan ini merupakan satu bentuk zariah, upaya untuk menutup pintu untuk tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang lebih besar dari itu Ya'ni Bisa menyeret kepada perbuatan e, Jima' di siang hari di bulan suci Ramadhan Maka dari itu hendaklah Kita semua berupaya untuk berhati-hati dalam permasalahan ini Dan Allah sesungguhnya Telah mengerti kelemahan hamba-hambanya Di mana Allah telah menghalalkan Malam hari Bagi suami istri Untuk menunaikan hajatnya Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Uhillah lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. Telah dihalalkan bagi kalian di malam hari bulan Ramadhan. Untuk menggauli istri-istri kalian. Demikianlah kiranya pelajaran yang dapat kita pelajari dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala... Memberikan kefahaman bagi kita tentang urusan agama ini. Dan bisa menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbil Alamin. Wassalallahu ala nabina Muhammad. Wa ala adihi wa sahbihi wa salam. Alamin.